נחום, נחום, פרק א. מסע ננבה, ספר חזון נחום, האל קושי. אל קנו ונוקם אדוני, נוקם אדוני ובעל חמה, נוקם אדוני לצריו ונוטהו לאיביו. אדוני ערך אפיים וגדל כוח, ונקה לא ינקה. אדוני בסופה ובשערה דרכו, וענן אבק רגליו. גוער בים, ויבשהו, וכל הנהרות החריב. אומלל בשן וחרמל, ופרח לבנון אומלל. הרים רעשו ממנו, והגבעות התמוגגו. ותישא הארץ מפניו, ותבל וכל יושבי בה. לפני זעמו מי יעמוד, ומי יקום בחרון אפו. חמתו נדחך האש, והצורים ניתצו ממנו. טוב אדוני למעוז ביום צרה, ויודע חוס איבו. ובשטף עובר כלה יעשה מקומה, ואויביו ירדף חושך. מה תחשבון אל אדוני כלה הוא עושה, לא תקום פעמיים צרה. כי עד סירים סבוכים וכשובעם סבואים, וכלו כקש יבש מלא. ממך יצא חושב על אדוני רע. יועץ בלי יעל. כה אמר אדוני, אם שלמים וכן רבים, וכן נגוזו ועבר, ואניתיך, לא אענך עוד, ועתה אשבור מותהו מעלייך, ומוסרותיך אנתק. וציווה עליך אדוני, לא יזרע משמך עוד, מבית אלוהיך, אכרית פסל ומסכה, אשים קבריך, קיקלוטה